I ja, jag så det var någon som hette en gris idag. Jaha, god dag, och dag! Hur så till? Jag fick se en i mars, men då var det för tidigt, så då kommer jag att tänka på att börja bala ringa nu. Då, det, då, det när det då, då, då, då, då, då, då, då, då, då, Hur de ser ut? Ja. Nej, jag ser ut jag ska köpa grisar. Ja, just det alltså. Det kan man fråga så här, hur ser de ut alltså? Det är så många som har ringt, ja. så att man vet ju inte till slut vad de heter. Ja. Det var en som ringde i morse. Han berättade här att han var med i en skridskoförening. De slog över en större sjö i smolan på skridskor ja. Och sen så, utav någon oförklarlig anledning, så kom det fram ett rökmoln bakom en hög med gamla fällda träd som låg på isen för att så såhär försvinna med vattnet oh. på vårkanten. Oh. Och de frågar så här, var kom detta ifrån? Det är ingen som visste det här. Det har stått i tidningarna en hel del. Mm. Mm. Så att eh, det är klart, vi kan skicka ett medlemsgod till er. Det är en rad medlemskopa jag inte är intresserad av. Jag var ju jul. Nej, detta är gris och spritskoffar. Det är det har, alltså. Ja, Ja, Ja, en. Hej där! På så sätt. Ja, vi kanske ska, ska berätta det här misslyckandet. Det blev inte mer än fyra minuter. Jag hade alldeles nyss här så drog vi igång. Avsnitt 301 som detta är. Eh, och då hade jag inte tryckt igång inspelaren. Oh, så, så, fy så fy Fyra minuter. <laughs> fyra och en halv minut. Bortkastade ut i cyberrymnet. Ja, men Nej, men, men, men, men väldigt, väldigt bra snack. Ja. Och, hur ska vi komma åt det där? Eh, jo. GOSF. föreningen. Och vi, vi sa innan att, jag, jag tror att den fanns med på Kalles blandning. Och egentligen var det kanske ett överblivet spår ifrån eh, Kalles Julbesyr från 73. Det är en som ringer och ska köpa en gris. Mm. Och, eh, och så började han snacka om det var någon gubbe som var ute och åkte såg en, en, en, ja, bakom, no, bakom några stockar så såg han ett rökmoln In, inte rökmoln utan moln ja, men du kanske vill ha ett medlemskort så. nej men jag vill inte ha nej det är jag inte intresserad av ja när var ju gris jag var intresserad av ja men det är en gris och skriskoförbundning alltså. ja och då, då startar då, då startar de eh, Jo. Och allting började med som jag sa eh, Thomas Tengby, göteborg Hade ju ett rollprogram till Till bror till Vad hette han, brorsan? Minus. Ja just det, som spelar i Black Inwards mm. Och i varje Program så hade han en Ett kallesändare En kallesändare eh, Samtal Okej, okay. inte som Hassan Ja, lite som Hassan, fast han hade ju, det var ju bara ett, en per gång Och jag tror att det var en outgivna samtal och, och det fick han, och det var där jag hörde Första gången talas om GUSF mm. Och jag tror att jag, blev, jag måste ha blivit medlem jag säger vi flyttade hit till det huset 2005 Och jag tror att det kunde vara antingen 2005 eller 2006 Ah, så vi Och Jag var på en massa, de har ju så massa massa träffar och möten och sån grejer. Du har varit med på något va? Ja, tre tror jag. Ja. Men det var väl 2009, 2009. Ja, precis. Innan. Du nu var det på många innan. Så... Ja, många älskinner så någon hade jag varit på. Men, okay. men jag hade inte Jag har inte varit på på någon eller jag har inte varit på något efter du och varit där så att det är säkert tio år sedan jag var där. Ja. Men då spelar man upp en massa gamla, nej, Outgivna samtal i alla ja, fall. Exakt. Äh... Ja, men ja precis. Nej, det, det var ju, ja, det var vi där eller sen vi började repa det där så jag har det in på det där. Våra låna, tänk dig under skivorna så. Här. Så då blev man ju medlem i gris och också. Mm. Det var stort Jag kommer det syranskammar titta en väldigt roligt namn. Och det är ju det. <laughs> Ja, ja. Vi, vi, vi hade ju ett tag i, i Övik Så var vi inne för vi drack mycket punch Jag tänkte på på roliga namn på föreningen Då hade vi, eller det var inte planer Det var mer fyllsnack Att vi ska starta en förening som heter Punchens vänners idrottsförening Ja, jo. Men om det gjorde... Det, det var väl runt... 84-85. Kanske till och med 86. Det var ju som in, in, innan det här... Man gillar ju söta drycker. Innan sidens tid och... Innan sambockans tid. Drycker med mycket socker helt enkelt. Innan IPA. Ja, långt, långt innan IPA. Varken IPA eller APA var uppfunnen då. Ja, näst... Så det, det går vi tillbaka... Eh, till 2005-2006 Som jag var med Och jag tror att det, det grundades Kanske 2003-2004 Det kommer jag ihåg De där mötena Det var ju att vi, Det var på lopen på det här eh, Vad heter det Pubben då så ja, Nere vid Horstull Och ute på en brygga Och så var det ju Det var ju ett gäng gubbar Helt enkelt Och satt oss. Skratta och titta de här inspelningarna. Jo, vi, vi var ju, ju yngsta i 40-årsåldern. Ja. 45-årsåldern, typ överlägset yngst kändes. Som. Mm. Men, och så kommer jag ihåg: Det var lite kändes här också. Så här. änders livskamrat Gurli. Finns det någon Gull? Ja, just ja. Hon var ju där ihåg, och så var. Anders Burman var där och pratade någon gång ja, Det var han då Som en legendarisk musikproducent Producerar även John Holm ah. mm, massa Ja. Massa annat och, och, äh, där, äh, där. och även Cornelis producerar han va? Ah, det, ja, det det var ju lite Ja, Janne Schaffer brukar ju vara med på den mötena också Ja, Janne Schaffer och hans lilla flickvän mm -hmm. Och äh, hon, not hon noterar äh, okay. äh, jag. jag Nej, jag samma ålder ungefär Och sen... Äh, Johan Rothstein Var han som höll i det Alltså med musiken ja, han, han som hade det är med Som DJ för de här samtalen. Ja, det. Alltså han, han gick ju Olyckligt bort för Två eller tre år sedan så På den här nya samlingsplattan Så stod det till minne av Johan Ja just det mm. Men det jag kommer mest Det är ju den här, Ronny Svensson alltså, nu, Nuvarande Vändersordförande i Goss i Gisekiska föreningen Ronny Svensson, Thurfiras. Eh, Film, ja. Resenzent. Som jag tror varje gång jag var där, de tre gånger, att jag skrek efter studsmattan! Jo, Och Stuttsmattan. Klippta versionen av studsmattan. Ja, precis. Stuttsmattan, det var en, en, en ringning. han säger att han, han har. Han har köpt en studsmatta Och, och den, den, han studsar snett Han sliter skjortar, snett. Ja så han, så han har en nu vid väggen Och han sliter den skjorta hela tiden han, ja, men stä, Ställ den Ställ den liksom en bit ut ifrån väggen. Nej väggen då, ra, då ramlar han av där. Ja, Så ja. snett hoppar Och studsar den Det är ganska lång Först pratar med frun till den här tillverkaren Och sen pratar han skitlänge med själva tillverkan. Ja Jo, och den, den, den var ju inte så, den, originalet är lite halvroligt för det är ingen som någon, någon på topp 10-lista Men eh, han skulle jämnt köra, köra man, Men Alltså det fanns ju flera hundratals ja. utgivna Varför ska man lyssna på stutsmattan? det kan man ju lyssna på hemma Ja. minuter studsmattan, och så och Ja, åt, åt, åt allting Ja, jag minns en, en Min, jag kom, man kommer inte ihåg Alla samtal man har hört det, men, men ett det, det var ju min favorit, jag vet inte om du var med då Det var ju då han Han äh, Han skulle sälja en gitarr Tror jag var. Och äh, En akustisk gitarr Och vad var då han kallade sig för Jag tror att det var då han kallade sig för Salon Wahlgren Okej okay. Ja, Salem det var ett konstigt namn Ja, det är från bronsåldern Ja. Och så var det, det var ett motiv lackerat på en, ja, en soluppgång och vände man på den då blev en, ja, en solnedgång. Mm. <laughs> det ja. det menar jag. Det, det, det, var. Ja, men det dök där, var. Det täcker upp, titta råda man inte allt på skiver där så är Ja. Med den behållningen. Och jo, vad heter det? Tommy Blom var i någon gång? Var det före din tid? Ja. Sången i tages för han hade, han hade ju suttit på både på Bucky Vapen med Kalle de hade väl uppträtt. Okay. Mm. Men eh, eh. och så hade han, han hade med sig några anteckningar och ja, böcker sådär. Mm. Jo, och, och okay. det, det kommer det kom ju en skiva i princip nästan varje år. Har du alla? Jag till med rankar dem nu. Ja, så. Jag sitter med... med för där, där kommer sju stycken. Ja. Mm. Ja, åtta jag det Åtta? Ja. Jaha. Men jag, jag, jag, jag kan inte inte missa någon alltså. Det känns Nej, inte jag... Nej, du var säker. Jag, jag, jag rankar dem på roligaste namn. Ja. Bort och då börjar jag bakifrån och det var... Nu, nu är det åter jul, det var ju inte särskilt roligt Men det var ju en julplatta tema sådär. Ja, den har jag, men den, den, är inte, den är inte här Nej, just det, okej, okay, du är åtta det ja. Nummer sju, den stora tiden, inte heller jätteroligt okay, roligt. sex friska fläktar Vänta, vad sa du, nummer sju, den stora tiden, ja Sex friska fläktar Ja, den är väl där. Jag, jag, jag, an, jag anar vilken du har som favorit Ja, ja. ja. Nummer fem, det är det senaste Som jag inte riktigt lyssnade in med På riktigt den Men det fanns några roliga det är Kort, Nu nu regnade på alla bilarna Ja, och det är väl bara någon dikt som han läser egentligen, Eller han ropar ut det rätt ut Ja Nummer fyra Walking to Malaysia <laughs> Det kommer jag inte ihåg, riktigt, men det var ju två. Ja, nummer ja. Tre. Nu kommer de slöja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, nummer två. Det var väldigt. Ja, det var... Det var... Jo, men det, det var väldans i i din, din ja. bra titel. Men jag förstod att det här, din etta, att det skulle vara etta. han som sa det utan det var ju den som han ringde upp som sa det Jo men vad, vad handlar det om? Hade Jo det är nog så här att han vill att de ska investera Han ringer till någon riskkapitalbolag som eh, han vill ska investera i en eh, djurpark eller eh. såhär eller, eller, eller ah, ah. och så eh, säger han att det, det ska inte vara apor så. nej sådär apor och skit eller <laughs> <säger> det <han. laughs> Hur man skulle liksom värdera djuren och sånt där, så kanske ändå spå på Och då är det jäkligt bra att döpa. Döpa till, döpa till vad heter. Apskit. vilken man andra, så här sketchen som, som. du som du vet, som där de har döpt efter någonting som inte han har sagt. Jo, men det, det är ju vad heter den här. Du ser. Ja, precis. Den har mänskliga ja. frågor. Det är bra. Jag men tänkte, Det var väldans, en sak som man säger ofta. Men även på så sätt. Så då såg jag att ett, ett vanligt alldeles var döpt så det. Ett av hans riktigt utgivna på skivador. Ja, just det. Det här skulle vi säga: det är ju liksom deras som. Sätter samman de här skivorna. Ja just det. Och det är bara och det är bara o, outgivet. På, på så på så sätt kom ju väldigt väldigt sent. Det måste ha så alltså eh, 200 nej vad heter det? Under eh, 2000-talet. Okej. Okay. Har jag mig. Jo eh, eh, jag, bara jag, jag kan läsa upp. Läsa upp vad heter det? Eh, spåren på aper och skit. Du har ju poesi och hönsgödsel. Gatukök yes. Snickar hjälp. Varför ska det vara så besvärligt heter en. Om igen heter en. Ännu en assistant till SOSO. Starta eget. Leasing av Tivoli. Det är väl den? Det är väl den, där. Ja. Och här finns ju även Ronnie Svenssons favorit, 16 minuter och 10 sekunder stutsmatta lång version Fan vad bra ja. Och Svensson har fått det här den på platten ja, ja men precis, och så sista spåret är ju vad heter det det är också en titel egentligen Jag söker Evert Johansson Det är bra Vad har, vad har du för, för medlemsnummer för efter? det vet jag inte. Det står, på, på, det står på, på paketet du fick skivan. Okej, jag inte Så står det på adresslappen så står det nummer. Jag hade nummer 203. Okej. Okay. Uh -oh. du, du, du, du har väl slängt. Det? Nej, ja, men, ja, vad kan det vara? Jag tror inte det är så många medlemmar. Den lockade, med, föreningen lockar till sig så kids Nej Tilltar inte kids Nej på samma sätt. Inte, inte kidsens hur Har vi tömt ut det här ämnet? Ja, nu, nu är gåsfurt tömt okay. okay. Det är min tur Att på Alena Bra ett Absolut, jag, jag, jag, jag litar fullständigt på dig Ja Det tackar tack vi för Ja det och oh, oh, oh, tack Tack för vänligheten Det, det säger jag också ofta Okej, okay. och nästa läser jag Isglass Mhm. Mm oh, har vi inte snackat glass Is, är det min eller din? Min Det är din, ja Oh. Nej, men... <laughs> Perfekt i, i Perfekt i, i... Perfekt i Perfekt i ja. ja. Nej men vi Som sagt vi har tömt ämnet eh, Avsnitt 301 Och 302 blir det Följdaktligen isglass ja, Spännande Då kanske det blir live igen hoppas. Vad sa du? Då kanske det blir inte Digitalt Ja Ja exakt och eventuellt kanske eh, några glass också. Ja. Men just det det är skillnad på glas och isglas. Ja. Precis. Man kan inte dra till ja. med en struntel, nej, exakt. Nej nej. Ja, men det, blir, det blir spännande. Mycket bra. Ja, men vi tackar. För... Tack härom. Ja, bye bye.